Tizenkettedik fejezet Mi úgy gondoljuk, mondta Eor, végeredményben mindegy, hogy Norment vagy Edit kapjuk. Azt sem bánnánk, ha még egy maximot, de az már tényleg nagyon bonyolult át enné a dolgot. Igaz, jobban tudnánk tanítani. A lényeg az, vette át a szót Ré,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 Eor és Ré végül is két nap múlva visszajöttek, és ott folytatták munkájukat, ahol abba hagyták. Maguktól nem mondtak semmit. Jill és Sid pedig nem kérdezősködtek. Azóta hallgatólagosan elfogadták, hogy Eor és Ré időnként elhagyja a galatáját. Egyszer beszéltek csak erről Siddel, mikor egyedül maradtak, és Jill akkor is lehetetlennek tartott a Sid álláspontját.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 Maxim és Szid azonban nem ugorhatnak egymásnak, így a gyűlölet mérge tovább gyilkolja őket. És nekem kell úgy közbelépnem, ahogyan Dáutette tette a jelentősebb verekedéseknél. Sehonnan! De zavar! mondta Eor vontatottan. Szit körülnézett, mit kapjon fel, hogy Eorhoz vágja. Áj! kiáltotta Jill. Szit feléje fordult. Éppen te mersz beleszólni?- sziszegte. Te, aki egyedül vagy bűnös abban, hogy. Hagyd abba szid! Eoris talpon volt már. Egy feljel magasabb tiáknál, de utána a legnagyobb a vadászok között. Ha nem bántod, Rét, én sem bántalak téged! Ré a földön kuporgott. Ostobák! ordította.